com que comencem un any nou, doncs m'han vingut a la ment moltes coses per poder parlar, coses que ja han desaparegut, coses que ja ni en parlem, coses de que ni les sabem perquè no les recordem, o perquè fins i tot els llibres a vegades no poden explicar-ho tot. Doncs coses que són curioses. I d'això vaig a començar. A veure. Avui dia, la decoració de vestits, a veure, per exemple, poden ser estampats, poden ser amb dibuixos, poden ser de diferents colors, un estampat pot ser vermell, verd, groc, blau, és igual, pot ser fet amb ratlles... Pot ser impres, o sigui, que és una, un gènere que ja surt, o sigui, quan el compres per metros ja surt amb els dibuixos, diguéssim, per entendre'ns, que poden ser els que vulguem, dibuixos de lo que sigui. Però, però clar, això és molt fàcil avui dia. Hi ha unes màquines, unes màquines que dius, a veure, fixin-se a vostès que estem nosaltres en, en llocs de turisme a l'estiu, hi ha màquines, hi ha botigues, que tenen com re com si fos una planxa petita. I vostè què vol que li posi aquí? I love you? O estic a Palafurgell? O estic a, a Calella? O estic... En un segon tens imprès el que vulguis, i a sobre el nom, i a sobre el que vulguis. Bé, tot això facilita, però estem parlant de anys que no hi havia cap tipus de màquines d'aquest tipus. Per tant, ho feies mà manual totalment manual, o no feies res. Doncs, hi havien vestits amb una decoració impressionant. Impressionant! Això es pot veure quan hi ha una exposició especial de vestits antics, de l'època dels vestits llargs, dels vestits preciosos, dels vestits... Estem parlant de bastants anys enrere. Però vestits bonics. Anem a veure. Va existir una moda que decoraven els vestits que portaven Merinyac per sota allò que queden tan amples. Hi ha hagut èpoques, si ens hi fixem les fotografies de les reines i princeses i tota aquesta gent, diguéssim, que tenien diners, que quan es feien un retrat que era una pintura, s'assentaven i, i és que el vestit, el que és la faldilla del vestit, era tan enorme que és que s'hi podien assentar quatre persones més al seu costat a dins d'aquell vestit. O sigui, la faldilla. doncs Aquests vestits, eh, que estem parlant d'èpoques, resulta que volien que estiguessin decorats i no hi havia màquines per decorar-ho. O et passaves anys i, i persones brodant i brodant i brodant, que també n'hi o com ho feies? pues ho feien amb ales d'escarbats, tal com sona, tal com sona, amb ales d'escarbats. Vaig veure'l, el vestit, el vestit amb ales d'escarbats. Un vestit, la part del cos, per entendre'ns, ben senyida, da totalment el que és el pit de la persona i a partir de la cintura, cap avall, fins a terra, ample, volants, arrossegant-se per terra bastant, una cosa elegant més no puguer. Fondo blanc i decorat. Imaginem-se com ho van decorar. Amaales descarbats, les xarles descarbats, nosaltres ni ens hi hem fixat això. Perquè és que com que nosaltres contrem un escarbat, el matem, el matem ràpidament, no? Perquè anem a buscar l'spray. Avera, el que no ho fa amb spray, el trepitxe. Si a dins de casa teva et trobes un escarbat. Però si l'escarbat el deixes, et unes ales. Aquestes són les ales. Nes ales sinfitzem que tenen un color especial. És com un color com transparent i bueno, és que per, per fer el programa vull dir, m'ho van explicar exactament els que van parlar-me d'aquest vestit i el vaig veure Aleshores, si el posem, per exemple, una ala d'escarbat amb una paret blanca llisa completament aquella ala fa un color fa un color que normalment s'assembla com un groc i com un verd té eh, com una, un difuminat molt bonic, doncs Resulta que en aquella època van descobrir que les ales dels escarbats nosaltres això no sabem res, però d'aquella època les escarbats eren fàcils de reunir sense fer i mal perquè van observar que quan els escarbats s'ajunten amb quantitat, que això no ho veiem ni nosaltres ni ho veiem això, això ja, ja ho fan doncs, on ho tinguin que fer en els jardins, en els horts, jo què sé tots aquests postos ja em van dir on hi ha d'escarbats, amb una paraula és que com que casa ja no n'hi ha d'escarbats llavors s'ajunten per desenes i s'aparellen i després quan ha passat tot això deixen les seves aletes diguem-ho com vulguem les ales aquestes, aletes pels recolectors d'ales això és que nosaltres ni ho sabem perquè és que no hem vist tot això però ells ho havien descobert. Llavors, què feien? Buscaven quan era l'època dels escarbats que s'aparellaven, que s'ajutaven i que després, a l'ajuntar, se deixaven totes les seves ales, que es veu que era el que els hi passava, les ales, després, deien tornar a sortir, però de moment, què Ells en tenien d'escarbats amb un puesto amb quantitat, perquè llavors ja es tratava de que es multipliquessin per poder fer les decoracions en aquests vestits, i, llavors, aquestes ales les enganxaven amb unes pizzas a la ala fins a arribar a fer dibuixos imaginem-se per entendre's vull fer una flor o vull fer diverses flors en aquest, en aquest vestit molt bé per fer una flor què faria? primer un centre, no? un puntet pues, li posaven un puntet de, de l'escarbat, diguéssim no? de l'aleta i al voltant tindria tota una sèrie de Bueno, com una flor, què fem quan dispoixem? Eh que ho fem? Doncs pues molt bé, li posarem, en vez de fer la rodoneta, rodoneta, rodoneta, rodoneta, li anem a posar les... a veure, les aletes. Bueno, preciós. I amb això pots decorar el que vulguis. O sigui que els vestits estaven decorats. Però, avui dia, si vas en una exposició d'aquesta i no t'ho expliquen, no ho saps que això, la decoració són aletes d'escarbat. De, de, no ho saps. No, és que no ho saps, és impossible Doncs pues ho enganxen, ho enganxaven I, tal. I encara n'hi han alguns No molts, però encara es poden veure Amb exposició Aquest el vaig veure a Centro Europa I va ser a partir d'aquí que vaig voler fer el programa Centre Europa O sigui que són coses curiosíssimes Un vestit que s'ha conservat ser eh, és igual d'algú que tenia uns diners perquè el que no pots fer-ho és a, amb persones que no en tinguin perquè imaginem se la feina que porta decorar un vestit amb unes faldilles enormes, amb uns volants impressionants, amb colors i fondo blanc i tal, bueno, algo impressionant vale. llavors, un color que fa brillant, perquè brilla si vas al carrer, amb aquestes amb aquests vestits aixins, les ales fan que el sol les faci brillar. Les faci. Eh que nosaltres, quan volem que ens brilli alguna cosa, ara ja tenim per què, es pot comprar. Ah, motir una miqueta de, de, i em quedo ja brillant. Me la puc posar en el cap o que sí. Com que no n'hi havia, doncs teníem que buscar la solució. I la solució és l'escarbat. Vale. Sortien al sol doncs pues brillava molt més el vestit. Estaven en una festa, que hi havia en canelabres, que hi havia el que sigui, o xumeneia, brillava. Amb una paraula. És com si héssim cosit lluant sols, diguéssim, torna sols, amb les ales, o lluantons, sobre el vestit. Per què? Per ser diferents de les altres dames. Perquè no portaven per totes el mateix. si, sí aquell vestit costava, no tinc ni idea, per fer-lo necessitaven sis mesos per anar posant tota la decoració de tot el vestit, doncs pues una altra senyora se n'està fent una altra en un altre lloc. Donava feina, a molt, i tot eren senyores les que ho treballaven, no eren homes. O sí sigui, això, aquesta... Aquest, aquest dibuix el feien les dones. Es feien les dones. Aleshores, amb una paraula, si tot això era per evitar el que ara tenim, perquè ara tenim coses artificials que ens les posem per sobre, ara em poso una careta, ara em poso aquí, ara faig on sigui, i són brillantors. Doncs pues era així. Era una manera de que els vestits fossin molt hermosos. Molt, perdó. I, més diré una cosa, si no ens expliquen que el que hi ha en aquest vestit són aletes d'escarbats, segur, segur que no ens enterem perquè és una decoració única i està tan ben posada tan ben és que es sembla una pintura i no és una pintura no ho és aleshores, vull dir és una cosa antiga, ja he dit que l'any 2020 m'he donat per fer coses d'aquest tipus perquè són curioses i a més són boniques de saber també hi havia, eh, per exemple, hi havien a veure, totes les èpoques, malauradament, totes les èpoques, ja dic malauradament, hi ha hagut guerres, problemes, ja ho veiem, no cal que, que fem propaganda d'això, no? Però, aleshores, hi havien molts des persones que havien anat a la guerra, que havien perdut o altres que havien tornat ferits o amb altres guerres que havien noies que havien perdut la vida, el que sigui. Bueno, lo que s'acabava quan hi havia una guerra i després passava el temps i havia una mica de tranquil·litat, sense ser total, recollien els cabells també de les persones que havien mort. Fins i tot si en aquella època es havia mort una persona, una noia, amb un bombardeig, amb el que sigui, igual, el que passaven a les guerres i el que passa constantment, si portava trenes, les trenes se'n feien polseres. Polseres. Es feien, feien trenes amb el cabell humà. O si sigui, trenes se'n feien amb del cabell de la persona que, que havia mort tan si portava trena com si no en portava, feien una cadeneta, a lo que nosaltres fem una trena. I hi havia moltes persones, tant homes com dones, que portaven una pulsera feta trena de trena, però era de cabell d'una persona que havia mort. També s'havien fet, també s'havia fet carteres per homes, o sí, sigui, la billetera, per homes, que estaven fetes de cabell de persona morta també. O sí, sigui, hi ha havia uns personatges que sabien treballar el cabell, el cabell de la persona morta. I llavor el que es feia és que aquell cabell se'n feia, el se, esplanxava, es, es bueno, tenien també els seus. la seva manera de fer, que no sabem en quines són exactament, però en podien fer una billetera, i aquella persona portava sempre la billetera doncs amb els diners o el que necessités i era dels cabells d'una persona que havia mort. Després van sortir els famosos medallons. Madallons que eren d'una època completament diferent de la que hem dit abans, però que se'n se deien medallons, medallons de vidre. Que aquests sí que s'han pogut veure, se'n poden veure encara amb exposicions. Exposicions de d'anys passats que les van de tant en tant les posen altra vegada en exhibició perquè la gent coneixi coses d'aquestes sí, amb vidre aquestes ja amb vidre i llavors portaven els medallons de vidre ja dins, metxons diguéssim, del color de les persones que ells volien portar bé o sigui que veiem coses que són curioses coses que parlant de l'any 2020, estem parlant d'uns anys enrere, i que són coses que a vegades s'olviden, però a mi, com que m'agraden molt les coses curioses i saber-les, que per això me'n vaig a un lloc o un altre per veure les coses tal com són, doncs crec que també és bonic de que puguin saber moltes altres coses. A vegades trobo avis que em diuen «Antònia...» Saps què he explicat el meu net? I jo no, no en tinc ni idea. Vaig explicar això, això, això, això, això i no ho sabien, no ho sabien. Dic, és normal. Per què? Per què? Pues perquè què? Perquè s'expliquen una sèrie de coses, però primer tenen moltes obligacions dexplicar unes obligatòries i n'hi ha d'altres que són curioses, però que tot no deixa de ser cultura. I la cultura, al fi al cap, és una manera... Bona pel nostre futur Pel futur de tots els, els nens, nenes Fills, nets i en fin, Per tothom Per tant, hem fet avui aquest programa Res més per avui Gràcies, gràcies, gràcies Per estar amics i amigues Amb tots nosaltres I des d'aquí, jo com sempre Envio aquella abraçada tan gran Tan gran, tan gran I aquell pató que no pot faltar mai Adeu, adeu, adeu fins al dia i. Aires de Cultura, a Ràdio Palafrugell. La culturaul a l’abast de la mà. Aires de culturaul cada dilluns, dimecres i divendres a partir de dos quarts de cinc de la tarda.